איזה שבור אתה. תן לחבק אותך. עצות קשות, דעות קדומות. זה רק משתק אותך. אנשים עבודים לימדו אותך דרך שכבר לא שייכת לדור. אנשי אמת מכירים את החושך. שקרני מדבר מרקלור, כבר שנים מסתובב במקום, בלי הניסחק סביבון, ואיך לא ניפול, כבר עשיתי חשבון. גדלנו בתוך ריקבון, לתוך תאבון, תאבות מציפות הדמיון, יצרים מושכים כמו חוטים, כולנו גובות תיאטרון. אל תחשוב שאיבדת את הדרך, כבר נולדנו בתוך ערפל. התפל נראה כמו עיקר, העיקר כמו תפל, משנה לשנה, מחודש לחודש. מתבלבל פה החול והקודש, יש ימים עבירות מרגישות כמו שכר, במצוות כמו עונש, נבואות קשות ימים אחרונים, דור שכולו מבחני אם אני כל כך מבין אותך, מתפלל בלי מילים, צועד פה אותם השבילים, פצוע שבור מגלים, כולי מקווה להחלים וכך ככה, בעולם שדומה ללילה, הימים עוברים עם כאב, שפתיים אומרות זה בסדר, המרחק עוד גדול מהלב. בתוך תאומותם, המבין על כל מעשה, היורדי על ליבם, הביים השוכן איתם, בתוך תאומותם. נסה לא ליפול בשטוח של מה שרואה אותך רק הגוף מתלכלך מאחד, הנשמה טהורה כמו מים. השוכן איתם בתוך תאומותם, הוא לא עוזב. וכל אחד רוט בתורה שלו, קעקוע בלב. תורה של כאב לא לומדים בספרים. יש מעבר למה שכתוב, שהכל הסתבך, נהייתי פשוט, מצאתי את החופש בכלום. החושך העיר לי את הדרך, הזכיר לי את מה שחשוב, דיור שצמיח תקווה בסוף. כשחטאתי, למדתי לשוב, במבט לאחור תקופה. כל מכה שקיבלתי הייתה תרופה. גאווה וקומה זקופה, התחלפו באהבה צרופה. היום כולי בנוי מקשיים, בנוי מכאב ותפילות. זוכר אל עלות בלילות, שערי שמיים רצות נעולות, בוכה וצועק תפתחו, מחפש את יעת העילות, רק מעבר לזמן הבנתי, העולם הזה אין קללות, פשוט יש תורות שלומדים, רק מתוך נפילות. המביא לכל מעשה, היודע ליבם, הביאה מה שוכן איתה, בתוך תאומו your sleep your life isotic your darkness